شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالحواص وجموع حاسسنا بالمان القوه الحاسه خمسنا اخرج كلام سيدنا محمد الله عليه بارس ل اجمال د اسباب ثلاثهونو سی شروع کړه له په دی دغه اسباب ثلاثهو کې صفازل ما تن رحمت الله علی و اجمال او تفصيل دواړو کې حواس مقدم کړه له دغه نور سببينونه وجد تقدیم د حواس د پارڅله نو تااسې به وي چې یو خو ل دی ووجنا حاس په اجمال او تفسییل دواړو کې مخت را وړله حواس دا ظاهر او ب هلو وجود دي په خلپ دی فخلاب عقل او د خبرې سادق نه اغا ظاهر او ب لو وجود نه دي لد ووجنا دا مقدم سلو اغا دو سبب نو بندې او یا دویما وجورت و یاي چې حواس دا عام دا په انسانانو کې موجود او دا رنګا سواد انسانانو نه په نورو حیواناتو کې موجود نو کله خبر صادق دا په انسانانو کېستا خو لیکن په حیوانات کې نستا نو کله په دې کې عموم راغې نو تاسو ته معلوماته عام او قدمي له عام له خاص نه مقدموي دی ووجاتوا د جزوي له خاص نه لکه تااسز د کړي دي فې منطق کې حیوان دا عام د له انسان نه خو حیوان دا جز د له انسان نه ځک انسان حقیقته اغ مرکقب د له جز یو جز پدی کې حوانه او بلناتی قنده نو جز دا مقدموي ل جز جزولې مقدموي لک نهوي ووج دا ده چ جز دا عائله وی له فارده دی قوام دی کله او قاعده دا وی چې عیله دا مقدمه په مالول باندې نو خبره دا خبر دس دس و کې خبره لګګدسونه د سیویای چې دغه هوا سغام او زکات دی وجود اغه انسانانو سره مختص نه دا په انسانانو کې موجود سیواله انسانانو نه په حیوانات کې موجود په خلاف د خبره صادقه او د عقلنا چې هغه په حیوانات کې نو اوه هم دا مقدمه ویل خاص نه ولی وی دی او جناس د جسمن الخاص وی جز مقدمه ویل کول نه جز ولی مقدمه وی دی او جنا چې جز دا په منزله د علت بندوي له فارده د کوله نو شک نه ساته علت دا مقدمه په معلول بندي له دی جنا عام اولا بی تقدیموی نو زکا پی اجمال و تفصیل دوارو که ماتین رحمت و لالی دا مخترا اولو له و حواس جمع دا قایده تاسی تا مالوم داسی وضاحت او دارنگای بحام دی جموعو دا, دا پیات باد دی مفرداتو سروی نو اوس شارح رحمت و لالی دی دی مفرد ذکر کوي دی دی پارا تعریب کوي نو دی چې چه جمعو حاستی غرض د شارح رحمت الله علی لته لک د د دو غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی اول غرض د شارح رحمت الله علی اغه د فاده او اعتراض وارد ده دویم غرض اغه دو جواب دی له او اشکال وارد نه د دې اول شرحه اغه ماولیت اغه مختصر دو غرض دي یو غرض اغه د فاده او اشکال وارد ده دوییم غرض هغه بیا دو جواب دیلې اشکالی اشکال وارد نه سوالدار ازي ماتريزي ته تا ویلې چې حواس جمد حاسې ده مراد بل حاسې نه دغه ماده او غوخه مراد وي نو دا به سبب لپاره دی علم او دی ادراک وي حالان کې دا خو سبب لپاره دی ادراک نه کېدلې ولی وې زکه علم لشان د مجرد نه ده او دا له قابلیت مادیاتو نه نو دایرغه ل دیني جواب وکه چې نام مراد حاسنه القوهه الحاسه هغه قوت د الله تعالی په حواسو کې وديات کړی دا نو سیکله هغه قوتو ګرځیده هغه قوت هم عبارت ده له مجرد نه علم هم له مجرد نه ده نو هغه سبب لپاره ده هغه سبب لپاره ده علم جوړېدلی سي لهداه اشکار او اعتراض وارد نشم دایته حواس دا پنځه د نړۍ راغلي دي په دې خبره باندې سایل راغې سوالي وکړه چې پنځه د نړۍ نه دي دا خو مجموعه لس د نړۍ راغلي دي حواس پنځه ظاهري دي او پنځه باطنی پنځه ظاهري خو هغه تاسو ته معلوم دي چې یو لامسه د ذایقه ده شمع ده بصره ده او پنځه د نړۍ هغه حواس باطنی راغلي دي هیڅ مشترک ده خیال ده بیا وه هم د حافزهه د متصرریفه ده نو مجموع خوديلسسه تاولې پېنه را وړله د یا چې دد خو پرون جواب تېسه وو چې دغه حواې پنځه داې راغلی دي په حوااسې بایا دا معتبر پهنیز د متقللیینو بندې دی نه پلی خولیکن پهې بندې سایل سوال کوي څې دا معتبر دبر پنس دې مو ته کلمینو بنديولې نه دي حالانکه فلسفو د دې په وجود باندې دلائل ذکر کړې دي او دا په دلیل ثابت کړې دي او تا په وروڼه وروټو ویدیو یو شی ثابتي کې دغه دی په اړه دوه طریقې وې یا بدایي چې ظاهروب دې هیلو وجود وي خکاره بو ویني نو دیو جنبو هغه ثابت وي او یا بلدي و جنوي چې په یغه باندې به له سره دلیل وي نو دایې ټیک اول قسم په دې کې نه د موجوده خکاره او بدهیل وجود خو نه دی ولیکن په دې خود خو دلایل ستا چې هغه فلسفهو ذکر کړی دي نو پکار دادا چې دغه واسطه هغه لږ داني ذکر کړي وایني او په دلی یا یو دوي مشول صار لن کی د ستا عبارتو کې څه نه واخلی د ستا عبارتو کې اشاره رحمت الله لې چې حکم د 50 لګولې داسې نه ده ځکه مجموعه حواس اغلس دانی دي نو دته دا پنځه ذکر دا دایخه کار نه دا کړای دی راغې له دینې دوه جواب وکړم اول جواب دا ذکر کړای دا چې موږ هغه شیان ذکر کوو چې عقل حاكم وي په وجود دېغه بنده بداحتنه چې عقل حاكم وي په وجود دېغه بنده بداحتنه حواس باطنیه د دې په وجود بنده بداحتنه عقل حکم نه کوي او یاد سی ویتی دیګه دی فار د لایل ذکر وی کته یایتی فلسفه خو دی دی فار د لایل را وڑی دی نو د یایتی اغه د لایل تو اصول اسلامی او بندي برابر ندي نو اغه د لایل قابلیت اعتبار او معتد به ها د دی نه. قابلیت مات ندي نو دی وجنا یګه علما و نظر نه د نو دغه د لایل دی دوی د سيدي لکله سره د لایل نه. لوجد عدم اعتدادنا لوجد ادم لوجد ادم اعتدادنا او دی دینه چې اغه په اصول اسلامي او بندي برابر دی برابر دینه اغه علماونه د معتبر کړي نو دغه دلائل سره دی وجود نه نازل دی منزله د ادم نو زه ګویم چې د دوی لپاره سره دلائل ستنه نو چکه کله دلیل هم دی یو شی دی 파ره نه وی بده هی وجود هم دی یو شی دی نو آغا ثابت نه بللای کیږي د دې وجنه حسره په څو کې راوي په پنځو کې نو لاسو و نه ګرځیدل و چې یو غي دي نو یو یو دلیل دغه دل شبه دل د حواس 500 د پاره دا ویلید نو اولی یو تمهيدي کلام ویلید تمهيدي کلام دا ویلید چې مدرکات هغه په خارج کې دو شیان راغلي دي یو هغه کلیات دي یو مدرکات جزیات او شورد مخصوصات دی نو اوس دغه دو خسمه مدرکات په خارج کې موجود شول دوه یې چې دوه دو خبرې د ابو ملحوظ ساتي یو خبره دا ده چې ال واحد لا یصدر عنه الا واحد ل یو شی نه به صدر دی یو شی کېدلایسي د دوه بنس کېدلای او دویمه خبره به دا ملحوظ ساتي چې عقل دا به مدرکه صرف دی کلیاتو دی پاروی، عقل دا به مدرک لپار دی صور و دی محصوصاتو او دی جزیاتو دی پارو نوی. دویایی دا دو خبرې به ما دی نظر ساته. یو خبر دادا دا چه الواحد بما هو واحده. لا یس درو عنه الا واحدون. لیوشی به دی یوسو در کیده لیسی دی دو بناسی کیده لی. او دویا مخبر بدا، آغا ملحوظه و ما دی نظر ساته. چې عقل به مدرک صرف دی کلیاتو دی پارو دا به مدرک د جزئیاتو د فاران نه وي اوس دوی دا خبره و لیکي دوی اي تي عقل دا یو شي دا نو زابته دا داتله یو شي نه دی یو شي را دي د دو نو سې کېدلای نو په بنا په دغه زابتي باندې دوی خبره دا ذکر کړي دا چې اوس عقل سي مدرک دي کولیا ته د فارو ګر دي دا نو اوس ور د محسوساتو دي او یا هغه معنی جزئیه دي د د د فارابو مدرک عقل نوی ولیک د دی د فار عقل مګه مدرک کو نو بیا لازمی کی خلاف مفروضه طالباتل مقدمه مثلا وجد ملازمه وجد بطلان او تالیخه ظاهر ده ځکه خپل دا, دا په اصطلاح فلسفو کې کو فر ده د دوی په شرط کې دا کو بلل کیږي او وجد ملازمه دا اصل لازمه را چې اگر لازم سی وې د و جنا چې بیا به د عقل واحد بما هو واحد پات نسی لازم بشي تعداد په دي واحد کې تعداد به په دي واحد کې څنګه راشي زکات چې د عقل چې ته مدرک دي کلياتو ګر د پاره دا به مغایر وي د هغه نه چې هغه مدرک لپاره د جزئیات ده د عقل مدرک چې ته د دوه شایونو د پاره واخلې نو بیا خو واحد بما هو واحد نه پاتې پا کیږي فدې کې تعداد راځي تعداد راځي په ځکه دا هغه کله چې مدرک د لپاره دی کولیاتو دا به مغایر ویلې یغنه اغه مدرک د لپاره دی جوزیاتو او د سوورو د مخصوصاتو نو هر حرکت چې تعداد او مغایرت په دې کې راغی ګوره عقل چې د کولیاتو د لپاره مدرک دا د هغه بل نه مغایر سکنه وګوره دا یو پاتې نو څو ګردې ده نو تعداد دی واحده نو داخ خلاف مفروض ده ځکه مکه پرز او وسو ګردې د څو دوا نو ثابت اسوله چې د واحد نه به یو شي صادریږي نو اوس مګو ویلې چې سور د محسوساتو د دې لپاره عقل مدرک نه ده لہذا د دې لپاره به مستقِل یو بل مدرک وکړوي نو هغه مدرک مګو ویلې چې هیڅ مشترک ده خو بیا دغه صورت هغه کلا کلا بیا پکاريږي د دې خزانه کول پکاروي نو خزانه کول د ځان ته مستقِل یو وظیفه ده دغه صدر لدینه نس کیدلای زکوس مګو تاسې زابیتز دکړه چې الواحد بما هو واحده لا یصدر عنه الا واحدنا نو د دې به یو بل قوت په کاروي چې اغا دغه صورت حفظو کی او التی مګو خزانه کو نو خزانه د دې لپاره اغا خیال وګرزیدل او بل معانی جزئیه په خارج کې لکه مثلا د زې ابود غنم نه عداوت راخې سويو ززیادو دی عمر ما اغا دوستانه او محبت راخسته سویو نو د دغه معنی او د فار یو بل مدرک په کار ده د حیسه مشترک نسیکه ولی زکاد یغنه دی یو شی صدور راغی او دارنګ خیال نسیکه ولی زکد یغنه دی یو شی صدور راغی نو د ده دې لپاره یو بل دې دې یو بل مدرک او بل قوت په کارو نو اغه قوت نه ده مګر واه مده نو بیا د دغه معانی جزئیه او اغا بیا حفظه وکارو کله په کار راځي نو حفظ دانسیکولې نو د نو دې لپاره یو بل قوت وو نو اغه ته مګو ویله حفیزه خو بیا چې کله د معنی ذهن پراغله او د رنګ شو ورد نو اوس د دې دې لپاره تحلیل او ترکیب ضروري وو چې باذیله بازو سره ولګي ته مناسبه او باذیله بازونه جدا کی نو دغه کار اګه دغه کوه ونه څوک ورته اوس مګذکر کړي ځکه بیا خلاف مفروض راته د دلیل بورتاي وو خفيدل الواحد لا يظهر عنه الا واحد ولكن صدر دي 282 نو بیا لازمیږي خل tali باتل مقدمه مثال د قياس مله ساتي خو خفيدل کنه نو د دې لپاره یو بل قوت کارو نو اګه بل قوت د دې لپاره نه د مگر متصرف ده نو معلومه مساله د دلیل له معلومه چې سو خو راغله اغا باطنی حواسول او پنز دغا ظاهری و مجموعه لسولو کنه دا ایو خبره دویم خبره داره تیمو گیایو تی دا اقل دا مدرک لپاره ده جزیاتو او د صور و دی محصوصاتو نسی که دلی ولی وی دی وجنا تی دغا جزیات خارج که تی موجود دی مادیات دی نو فلاسفا و مناتقیعی تی حق داده تی حسول دی اشیا و بی انفسها ده نو شکل لا یو شی ذهن عین اغه ماهیت به ذهن تر نو کله تیمو گو کتل عین اغه ماهیت اغه قابلیت مادیتونو اغه قابل تقسیم نو اوس دا شکل عقل تر عقل د دیدی لپاره مدرک سه عقل عالم وګر او دغه صورت معلوم وګر دید عقل محل وګر دید او دغه امور په دیکه حالو وګر زیدله او ذا به ته تاسو تا معلومه دا چې تقسیم به حال دا مستلزم وي تقسیم د محل لپاره نو چې کله دا قابلیت تقسیم نو دا قابلیت تقسیم سکنه عقل او حالان کې عقل دویایي چې دا مجرد ده دویایي چې عقل بسيط ده بسيط یي د لرا لا يقبل القسمه تا. مجرد یي د لرا چې لا يقبل القسمه تا. نو کچیرته موږ دغه شوور د جزئیاتو او دغه مادیات په دې نو یا بل لازم سی قلب دی مجرد په مادی سره او یا بل لازم سی قلب بل بسیت به قلب دی بسیت په مجرد دا هم باطله قلب ده هټایه کده او دا قلب دی بسیت په مراقبه سره دا هم باطل ده د تدلیل ګراندو خو په دلې کنه ځنه خريته اوله خبر څنګه اول را شروع شو د یای چې دوه خبرې دا به مدې نظر کړي یو خبره په دا مده نظر کوي چې واحد بما هو واحد لا یسر انه اله واحد لا یونه په یو شی ساده لري دویمه په نظر کوي عقل مدرک دی کلياتو دا مدرک لپاره د جزئیاتو نه ده اوس د اول خبره حاصل سره راغی چې لا عقل نه یو شی ثابتي کې دوه نه ثابتي دی عقل نه یو شی ثابتي ساده وإلا فا يلزم الخلف، لكن تاليبات الون في المقدمة مثله. وجد بطلان و تالي؟ زكما در تويلة تخلاف مفروض، دا پشريت دي پلاسيبه وكي كفر دا. وجد ملازمه، دا سلازم دا مفروز مفروض براسي؟ وجد ملازمه دا دا. سكتشرت دا يو عقل، آغا مدرق لپارده امرين وغرزوه. جزياتم پا دسر حاصل كي، قلياتم پا دسر حاصل كي، نبيا بواحد پات نسي، پا ديكي بو تعدد راسي. څنګه به تاسو د ویسن نتراسي ځکه هغه اکل <سؤال> چې هغه مدریک له کولی کلیده دا به غیر ویلې غن چې هغه مدریک له فارده نو چې غیریت او تعدد غیریت پیدا څه او تعدد راغی کنه دا غیر دلې دی بلنه او ګوره دوشه یانو ګرځیدل <سؤال> دا یوه حساب مدریک د جزیا تو لري پارسه او بل <سؤال> هغه مدریک له فارده کلیاتوس نو غیریت او تعدد ویسن نت پدې دی راغی واحد به ما هو واحد پاتینسه او خو پیدا لای کنه نو د سره دا لازمه ده د دې سوورو د لپاره به مدرکه بل قوتوي او د معنیو د لپاره به مدرک بل قوتوي حفظ د به مستقیل قوتونه کی تحلیل ترکیب د دې به مستقیل قوتونه کی نو مجموعه خواص د دې خبرینه هغه پینځو نور ثابت شول کنه نور څه د لیکبې ته تویم ته چيلي دنا مسئله او دویمه خبره دا اوسه دا مدرک لپاره د جزئیاتو نه ده د دویمه خبره تراسه عقل مدرک لپاره د جزئیات نه ده ولې و دې وجنه چې اگر مدرک لپاره د جزئیات و نو یا لازميږي قلب د بسیط پا مرکب سره او یا لازميږي قلب د مجرد سره دا ولې لازميږي بي زکه د ماديات چې په خارج کې موجود دي دا له قابلیت د ماديات نن دا د مادی مادي شې او دوی هم دا دا, دا قابلیت د قابل تقسیم هم دي نو اوس دوی خبره دا ذکر کړی دا چې حق دا دا چې حصول د اشیاء یانفسه هدا نو اېنه دغه ماهیتو حقیقت د شی په ذهن تر ازي دا اوس کله عقل تراغی هغه ته عقل مدرک ورزاوه نو خبره دا سو عقل مدرک او دغه مادي شی مدرک سه عقل عالم دغه مادي شی معلوم سه عقل محل او دغه مادي شی په دې حال سه تاسو ته معلومه ده ان قساام د حال دا مستزمم انقاساام د محل را نو چ کله هغه مادی قابل د تقسیمو نو دو به هم قابل د تقسیم وي او کوم شيء چې تقسیم قبلوي هغهمرقبب وي که نه نو اوس یو خ مجرد او ګې مادی او دویم هم دی بسيته او ګر د ماکبه نو قلب د مجرد په معدیر راغ قلب د بسیت پهمرقببرغ دا دواړه خبرې بالی دی نو چې دواله خبرې باتله شوي؟ نو چې آکل مدریګ د دې لپاره نه سه خو خامخا د دې لپاره یو بل مدریګ په کار د کنه نهبان وي په کار ده نو چې کله په کار ده نو هغه خو د دې لپاره به مدریګ څوکې مشترکه نو بیا د د څورو اګه په کار ده کله په کار راځي ضرورت ورته پیږي نو اوس حفظ ځدان سی کولای ځکه الواحد لا یذرو انه لا واحدن د دې یو بل قوت کار ده غه له کېږي خیاله او بیا معې جزئیه دي چې دهجززیات نه د جززیات خارج جوونه منتذا کېږي انتظيات دي انتظایات دی د دی د پاره یو بل مدرک په کارو نوغه نه دا مګر وه هم ده بیا د دی حفاظت بیا ضر و و کله په کار راي نو د غه بل قوت په کارو نو اغته ویللی سوه څه په مابین کې تحلیل او ترکیب ته ضرورتو نو دا اغه نشي کولی دا مخکې قوتونه د دې لپاره مستقل بل قوت پکارو نو هغه ته ویل کېږي متصرفا نو دغه دوه دلیلونه ثابت اسوه هم د دوه دلیلونه ثابت اسوه لا چې حواس پنځه نورم موجود دي ومغه خبره څوک نه چې دې دوی دلایل دا قابلیت اعتماد ندي قابلیت اعتماد ولې ندي ځکه لدینه متکلمین جواب کړی دا نو د اولنه به جواب داو کړی چې دوی خو صدا ذاته یایي چې الواحد لا یذرو عنه الا واحد د دې فرض ذکر کین چې دوی یایي چې د غټول شیان الله تعالی نه دی پیدا دا شیان چې پیدا کړی دی عقل العاشر پیدا کړی دی د الله تعالی نو صدور اګه صرف د عقل اول راغلی دا بیا د عقل اول نو دوه شیا پیدا شو یول دینه اخلسانی پیدا وسه یول دینه فلکی اولا نو چلسو ترارتی کی نه اپلاک ثابت کی او لس دانی د یعقل ثابت کی بیا د یین چې لوجو د ټول زمانه نه فدغه اخل عشر کین استیاده د تک سیر پیدا سوی دی دغه استیاده د تک سیر او دیو جنا د دې عالم په علاق کړه لا ومغه شتا شدا خبره کوي چې د واحدنا د واحد واحد نبه یو چې صادریږي ډیر بنه صادریږي دا غلطه ده مګر دی یو شنه ډیر صادریږي کته بیا خپل لازميږي زه هم تر وجودي ملزمي سره منم من نه خپل نه راځم ولې زکات د یو عقلتا مدرک د جزیدې فارمو ګرځاو دی د مدرک د کلی د فارمو ګرځاو نو دا ګټه عادت چې راغی آغا په دغه مدرک راغی که په مدرک عقل خو راغی ودا و تعداد ویسن یې څه پیدا وسه اغا په دغه مدرک راغی فعالم کې نه دراغی اغا په معلوم کې راغلی دا او یا که په دې نه پیګیداسي تابع وروکای چې ګوره دسی دس بویاي چې العقل مدرک کلیات ال او جزیاته مدرک کلیات او جزیات دی عقل دی پاره مضاف الیه د کنه نو تعداد په مضاف الیه کې راغی او مضاف الیه دا امره خارجي وی کنه نو تعداد په دې کې په یادی بار د مزاكوني سره لاغي نو دا دادا چې دغه تعداد یې بارید او دغه تعداد هغه په امر خارج کده دا منافي دي وحدت حقيقي سره نه ده نو یو شی ځونه دي ګرځېدلی ول څه له تاوینه چې کچه چیرته دیونه سو دور بیا به واحد به ماهو واحد پات نه سي په دې کې په تعداد راسي زين تعداد نه راځي ځکه چې دغه تعداد سره راغلی ده دا په موزا په نیلي هي کړه دا, دا په امر خارجي کړه او دغه تعدد یعتبار دي په یعتبار دغه خارج تر ده په یعتبار دغه مدرک تر ده نو څکل تعدد هغه په امر خارجي کړه غي نو تعدد د امر خارجي دا منافید د وحدت حققي سره ده هغه واحد هو سم هغه واحد ده پدې کې تعدد کله راغلی ده علاوه له دې نه دا څه تاسو په خپل پدې كلام کې په تاسو باندې خل فراگړلې ده ځکه یو طرف ته خبره دازي کوي چې دی یو نه به شذور دی یو شی را دي دوه بنه سادرې دي او بیا په خپلته یې چې عقل اول دی کې دوه جهته یو جهه به امکانو زکه دې مستند او ذات دی باری لره او یو جهه دی وجوب غیر یو زکات تعالی نه دې د شذور په صدورې اطراري دا غلې و چې کومه زمانه نه اغه نو دې به مين واجب بل نو په یاده کې دوه جهته یو جهته امکانو ها یو جهته وجوب او جهته امکان سره لدین افلک اول صادر او کو جهته وجوب سره لدین تصادر سرو څه کې نه نو زه اما چې تاسو دا اول باطل ده ځکه یا بلازمیږي صدور د اسنین لو واحدنه او یا بلازمیږي تسلسل او ته دواړه باطل ده ځکه که سودردی اسنین له واحد نراسي بیا خو پتا چې خلل پراغې او که تسلص سودراتی نو تسلص خو باطل ده په براہینه سلاسه و سره چې تزعیف ده تزاېف ده تدبیق ده السلام اته تفصیل کې نه دی مې نو حاصل ده د دوه استحالې څنګه راځي ځکه زل نه دا پک نه کوم چې دا دوه سر اځیر سو د دغه یو عقل یو ول او که دغه یو عقل یو نه ندی کته یی چې دا دی یو عقل اول نه راڅاډیږي خو یو شی د صدور د اسنین ترداغه خپل ثابت شي کته یی چې دا په اعتبارینو سره دی دا هه په اعتبارینو سره دی زم د اعتبارین به څنګه راوته دی د اعتبارین یو عقل ته مستند دی کدا بیا د اعتبارین نه چې یو عقل نه راوته دی زم خو بیا خپل دربند راوي صدور د نه وسو او کته چې دا بیا له ادیواره ندی نو هغه ادیواره نو کې بیا زو فکتنو کوم هغه دې چانه دي و هلو مجره نو تسلسل راغی تسلسل هم باطله او خلاف مفروض هم باطله مستزمن باطل درنوي هغه هم باطلوي نو د تاجه قول هم دا مردود او باطل وګرځي دې دلیل رد باندې پوي شوي ردهم څنګه وک مغایې چلی یوشینا سدور دی ډیر کېدلای شي کته تعداد راځي زين تعداد نه راځي زكاه تعداد يا اعتباري راغلي دا تعداد په امر خارج کې راغلي دا منافيله وحدت حقيقه سره نه ده دا ايوه او دويمه دا دا چې تاسو خدغه دعوه ذکر کوئ دي دي دي فارم چې الواحد بما هو واحده چې په دې سره ن افلاک او لږ عقل ثابت وي زين تاسو خپل كلام کې اغا خل فرغلي دا یته اساس دا كلام باطل ده ځکه امایل زم الخلافه وتسلسل لیکن تعالیب کله شقین باطل فن مقدمه مثله هو فدله وجد بطلانو تاریخ ظاهره ده خلافم باطل ده ی تسلسلم باطل ده وجد ملزمه ده دو شین ول لازميږي و ځکه چتا سیایي چې د عقل اولنه دو شین سادر شو یو فلک اول بل عقل ثانی ځین ته ذات مستند کیاتوارینته کزارته مستندوي په غوړدي یوشه نو سر دې اسنینو راغلی خپل پرګه او کیاتي بارې نو ته مستندوي دې بارې نو د عقل تاخلي کیاتي بارې نو ته که عقل ته وي ها صاحبانو څه ته خپل پراګي څه له واحد نه او کچې ته بیا یې اعتبارین نو تسلسل راغی تسلسل هم باطله خپل هم باطل مستزمن باطل لرنی مګر هم باطله د تاسې کولو مردود او باطل وسه البته که ته دوی هم کته دویم دلید را چنا اصل خبر اده دا چې دا غو جزیات دی عقل کې نه راځي زکه کرا چې لازمی دي خپل د حقایق زکه یا لازمی دي خپل دي بسيط خو مرکب سره یاد د مجرد ا هم زم نه لازمی دي زکه چې دا زمونم چې حال او محل دي خو دغه حال چې حلول په محل کې کوي حلول د تسمره ی خلوری سریانی ده یو خلوری توریانی ده یو خل سر ده یو خل توریانی دهوری سرانی د ت چې حال سرایت ک وي په محلکې په 10سې شان سره چې په مقابل د هر جز د ز او د محلکې جز حالالوي کل ماور لکهلاپې و که نه کنه دا دې حال کې کلی ده دس حالو محل دی چې په مقابل دی هر جزء دی اجزا او کې دی محل کې جزء من الحال استه نو په حلول سورياني کې قانون دا وی چې تقسیم دی حال د مسلمانو تقسیم دی محل لپاره او حلول تریاڼی دی ته ویل کېږي چې په مقابل دی هر جزء دی اجزا او دی محل کې ا ها جزء من الحال نوی کلمای فیل کوز لکه کوزک دی او بواچول نو په بو هر جزء دی اجزا او دی محل کې جزدي حال نه دی موجوده نو البته بیا تقسیم دی حال مستزم تقسیم دی محل رانی چې وګودی بیل کړي په منځ د وحن چې دی کړی نو اوس د دې سره اگر کوزنه بي دي نو دو ته دغه حال او محل درغلي دي دا په تاریخی د حلول سورياني نه دي حتی لازم ما لازمه بلکې دا په تاریخی د حلول تریاني دي نو فما هو باطل فهو ليس بلازم وما هو لازم فهو ليس بباطل نه دي دي وجنا. دلائل دلائل نو د دو دغه دواه د لایل غیررهدي نو ددي ووجه د لاائلم د لاائل نو ووجیم بدي نووو نو ل لدي ووجنا متکلی من و د کې درره حصردي حوااس په پېنزو کې وکړه او پېنور حوااسې باې یا هغ معتبر نه کړه او هغ نه یکل کړي نو ځکه خشون وویللي شرتونې نه د پوه شو که نه منسي بیادهته ما فالحواس حواسو جمع حاستې نه جمع د بمعنى الحاسد دا الحاسده الحاسه دا په ماه دی هغه قوتدي حاسې بندېدي ماد ترې نهرا ده نه ده خمنو دا تنزې بماه اناقله په د ماه سره عقل حاکم وي ب في وه ب داهتن وجود دی بندې او حواس بایا دا رنګ نه دي لکه اوقل حاکم باهتن په وجود د شيیانو بندې نه ده کتی چې وجود ب خ د لا کرفري خدل په دلم شياب ي نو دی یای و اما الحواس الباطنه ارت حواس باطنه یی د تشبطه الفلاسفه چې فلاسفه ثابت کړی دی فلاته دي مو دلائل وه نه دلائل تام نه دی تحلیل اصول الاسلامیته په اصول او قواعد اسلامي وبند مردود دی نو دی و جنا نازل دی منزله الانسان مصنف دلیل پدې وجود دی بندستا نه وجود بدی هېدا چې سو جنا موږ ذکر کوو زکه په 50 کې وکه 10